Ibn Abbas (radiyallahu anhu) tregon se një herë i dërguar i Allahut (alayhi salam) dërgoi një burr me një letër dhe e urdhëroi që t'ia dorëzoja të sunduesit të Bahrenit, ndërsa sunduesi i Bahrenit ia dërgoi atë Kisras, perandorit të Persëve. Ky i fundit, sapo e lexoi letrën, e grisi dhe e bëri copë pas copë. Ibn Musaib, njëri nga përcjellësit e hadithit, tha: "I dërguar i Allahut (alayhi salam) ju lut Allahut kundër tyre me këtë dua." Allahu i të optoft dhe i shpërndaft ata të gjithë që janë. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.